الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف زرب الله مسلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماة توتيك لها كل حين بإذن ربها ويزرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون سوره ابراہیم شورو په دایکه ترغیف او بی تبلیغ او تذکیر به ایام الله چې دا امر کې سوره رات کې ثابت شوی مسळा چې لهو دعوت الفقر د دې تبلیغ او بیان وکې کما خلقینه نا خلقولا دا الله فاظاونو او زړو واقعيات باندې را ورکه صورت کې سلور زلا لفظ د علم اراغلو او هر سل کې یو مزونو مسلیت اشاره وا اول زل لفظ عالم نہ حميات زه دي پزل کې بيان او جدال المشکین مال بیا جو مشرکین و امیشد انبیاء و حق و رست و سر جگڑی کڑی دو امز اللف الظالم انیس آیات کے دلتا جیدال المشرکین فی مابینہم خپل منس کے جنگ قیامت کے و خپلو کی جنگی عزدی زینہ نمبر چوبیس نا دریم ز لفظ د علم په دې بیان دا ال امثله الفریقین دا دوه ډلو مثالونه وایي د واحدین او د مشرکین مثال وګورئ او د توحید او د شرک علم ترې ته وګورئ کيف ضرب الله او سرنګ بیانای الله مثلا دیو مثال کلمتن طیبتن دا کلمی پاکه توحید کلمتن طیبتن ا کلمت توحید زادالمسیر وای تنګوري څنګه بیانای الله مثال د کلمی طیبې د توحید ک شجرتن طیبتن ده مثال پشاند آغاونه ده تویی بطین چه خونه تویی بخونه اصل او مندو ثابتون ثابتی و فروها ثابت لانه مضبوط مضبوط مند لری داسه ونا و فروها فی او داغی سانگی فی سمای براسمان ترب تختلی او توتی ورکیی داونه وکولاح خپل مخپلي میوي کلهين هر وخت به اذن ربيا په حکم د خپل رب میوي ورکی پابنده سره ويزرب الله الامثال هاو بیان اي الله مثالونه د الناس خلقو د فائدې لپاره لا لوم دي د لپاره يتذكرونه چې د خلق تي نسيت قبول کی دا مثال د دا کلمه تویوی ده خود کمی ونی سرعبر کرده ونی نمورات کما حدیث کی رازی دا بخاری حدیثی بار بار رانخل کرده کتاب العلم کم کتاب تفسیر کم چه نبی علیہ السلام یورز مجلس کې ناس او نبی علیہ السلام دا یا توی چه دا ونی کما ونی دا نیاز صحاب کرام سوجونشو روکڑ دو د سحرا په بوټو کې سوے چا سوے. آخر نبی علیہ السلام وی دادا کجوری ونا دا کجوری ونا کجوری ونا تو گو رہے آسلوها ثابتون در مضبوط مون لري خوافار و آفیس سما سانگی برا اسمان دربتی نیغو و لڑونے نی. پتنا بل توتیو کلها کل حینین بیزن ربیها هر وقت میوی اومدنی میوون مراد صرف کجوری ندی بلکه میوی دا کجورم دا نو دارنگ دا دی میوی دا دا چکالو سر شنی کجورو چیگی نا هر وقت پانی شنی که میوی کنی نو خلق تیده غا فائده مالی بل دا فایده دی لري دا کجورا بیا شلو زینو کې انسان استعمالی عربو کې بتوري کجورو په لکې موربی جوڑی جوڑی کس کس جوڑی <خخخخ> دا میزری دی جوړیږي جیمونه دی جوړیږي کیسما کې شمشي نه دی جوړی کالو سره استعمالی بلدا چددي د میزري چی کمبي میزري د دینا روزکی وغيرها داشینې جوړی نو فایده لري عبداللیب نیم عمر زیلان ہوئی زم مجلس که ناس کن نبی علیہ السلام وی دا کجور ونا زمازر کرا لیل چی دا, دا کجوری ونا دا خو ما دیلی نشو زکر زکر شرم مشران سو حابه ناسو روز تومی پلار تا وی عمر زیلان ہوتا چه ما خو زر کرا غلیو چی دا کجورا دا نوی تا ولی ونوی وی مای چی تا سو مشران ناسین بیدبینی ومره <مارز> ځلان هو زیته وې آرمان چې تاویلې وې دا سمه احساسو چې تاویلې وې چې دا کې جوړونه نو په دې به زه خوشاله شي زه به دون خوشاله هم چې لکا قیمتي اوخان خان چې مال راکړې وې دون وبنو خوشاله سونه چې په دې خوشاله چې ما زو په او د قران په مثالونه وې مبارح الله د کجوري ونه سره د کلمې د توحید او د توحید د اخري تشبيه ورک او سقیدہ توحید تراش ہے اصل وحا ثابتن اصل مضبوط ته عقیدہ توحید مضبوط عقیدہ را وا فروا فی سما فریسیری عمل عمل بر آسمان تخیجه او قبلی چی عقیدہ توحید او بیا توتی او کلا کلحین عقیدہ توحید چی ندا ہر وخت می و ور هر وخت می و سمانا یعنی غټ ته کور هر حرکت خو چې عقیدت سیوا بستوتی وکولها اروه الله په دربار کې قبلی هر عمل برې الله باندې اس قبول او منزوري د شرک کلمه ته و ګورایوه مسلو کلمتين خبيثتين او مثالا کلمه خبيثتين پليته پليته کلمه شرک کشجرتین خبیصتین پشانده غونه دیا خبیصتین چه خبیصه ونه دا پلی دا معمولی معمولی ونه سنگه ونه یویوشتو ست من فوقی لرده چه خورشی ویوی دزمکی دا پاس و مالحانی دیلر من قرار سقراری و مند نی مند نلری دین مراد ویغا سحراکی یا پری غرونوکی یو کسم لبوٹے کی مړغونی ورتوي ترخاین دیوانه دی دیوانه پښکللا شي وړي وړي دیوانه کې دومره ونه آسي پز زيله پزمکه خوري جړه مړنه لري دقرن وې د دق عقیده د شرک او د کلیمه د شرک می سالم دی آسي پزایر کې سړې لاګیا د مشرک عمل کوي غلانی جړه مضبوط نه او اوغه سانګې په ان پزمکه برتي دي برنه خېش نو د شربا خيلي باندې کوم عمل کي چې ظاهر بخکاری خو الله تبر او جړم مضبوط نه یو يو سبيت الله الذين امنو مضبوطي الله مؤمنان بالقول الثابت پدي وینا مضبوطه باندې فل حياتي دنيا په جنده دنیا, جند دنیا کې الله پدي خيله توحيد سره دنيا کې هم سړي استقامت ورګي او فل اخر او باخرت کې د دې بدله او اجر وَيُزِيلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَمَهْرَ لَگایَ اللَّه پمشریکانو باندې د گمراهه ويف الله ما يا شوقي الله سچو غاړي الحمدللہ الّذین بدلوا نعمت الله سلو رمزل لفظ علم پدې کې زجر تخفیف منکرین او یو دلیلی نقلی د ابراهیم علیه السلام نه پېش کەی الحمدللہ تنبور الّذین کسانو تبدلوا نعمت الله چې بدل د نعمت د الله نعمت څه د توحید کفرن پا کفر ان په کوفر سره شرک خپل کړي توحیدی پرې خره وا حلوا قومهم او وا قومهم او را کښ کړي د خپل قوم دار البوار کور د هلاکه حلاکتہ د شر په دعوت سره خپل تابی دار هم چې دې د حلاکت کور تر اوسه دې معنی جهنم ده جهنم چې جهنم نه یاسلونها ننوځي و دې توبې سل قرار ډېر به زه اوسې دې دا جهنم بد قراری بد دې قرار دا قرار زه وجالول لله دوس تا دی بدلو نعمت اللہ تبصیر کئی دا اللہ نعمت سنگ بدل کڑی دا بیدا سی چو جعالو لیلائی دی گرزولی دی اللہ لرحان دادن شریکان لیو الزلو دی دا پارا چو گمرا کی خلقن سبیلی دا اللہ دا لارینا قل ور تو اعتمد والے فائند فا مسیرکو میلن نار بیشکتا سوار تک اور تا دے قل لعبادی اللذین آمنو ویا زمابند نگانو کا سانو د چیما نه روړل یو خیمه صلات دي دي پابندي د مانځه کوي و ين في قو خرج کې دي مما دا غمالنا رزق نام چمو ولور کړي سرن پپټا والاني اتنو پخکار کمزې کی ضرورت پټې دي پټه لگاوا کمزې کی ضرورت د خکارا دین وخکارا انفاکوا من قبل ايات يوم مقدرات سودا غوزن لا به ين في نشتر رسول اغشتل رسول بلې کې ولا خلال اونور کې دوستانه چليږي و دا مشرق بنی بنید دا الله و بی اللہو اللذی دلائل دی پتوحید اللہ خلق, خلق السماوات والارضا چی پیدا کری از ما انو از ما که وانزر من سمای ما راوری دا برنوب و فاخراجر و بیهیر و بیسی بدی سر من سمرات میوی رسق لکم چو خوراک دی ساز و پارا و سخر الفلک او کار کې لبوری دی ساز و پارا الفلک کشت تجرید چ روان ای فل بحر دریا پک به امر یدا الله په حکم وسخر الکوم الانهار او کار کې له ګلی ساو ز پار نه هرو نا ینی روان کړی دی وسخر الکوم الشمس او کار کې له ګلی د ساو ز پار نوروس پومای دا ایبائن چې دواړي دی همیشتا بيدار همیشتا بيدار یدا الله په حکم روان وسخر الکوم الليل والنهار او کار کې له ګلی د ساو ز پار شپه پا رزم راوانه دا واتا کوم درکایه الله تعالی سمین کلما هر غشې سالتمو چې 600 تاسو ته غواړې تاسو څو نو کوم دې دیشی نمو وړو نه راکې ندل تمانه دا وکا واتا کوم درکایه تاسو سمین کلما هر غشې سالتمو چې تاسو ته غواړې او تاسو د فایدی وی نه غدل چې کوم درنه کې کې بده خیر ني یادوې ممانه و آتاک تا کئ تاوس اللہ من کل ما سوالتمو هر غشے چ استاس ورت ضرورت وی دلتا سوال بماند احتیاج س ضرورت تے او اللہ تا پتا چھے د ضرورت چھے نو چکم د ضرورت نہ زیاتی دی نو غلا ګوری چھے کی خیر شتا کنا او د ضرورت او خودر کئ در کئ ان ت دو ن مت الله ک تاسوو شمیرل شروعو کې د الله د نمتونهله توسوها شمیر کې نه ش را و نمتونهدونه ډیر دی ان لسانه ب انسان انسانله ظلومون کفور کفار خامخظالم د شرک او کفار او نا شه د واسقال ابراهیم ورل دلی ناخلی د ابراهhim اسلام نه په ترغی في تبلیغ ابراه مسلام توګکنه د الله ددين د تبلیغ د پاره خپل خزو بچي بلکلي وطن د بوتله او پسې هراکه اصول دي دا ولي د دا د توحید ته تبریغ ده با وایس قال ابراهیم کله چې وای ابراهیم علی السلام رب اسما رب اجل هاذ البلد اوږر زیدا خار دما کې امن اند امن واجنوبني بچو ساتما بنی او زما اولاد ان ناب ودل اسنام د عبادت د درغو دا چې کله د الله په حکم خپل خزا حاجر یا هاجرا رضی الله عنها د مخزېوا <تصفح> چې فرعون فروندا ابراهيم عليه السلام د زمانه د مصر بادشاہ هغه خپل لور ور کړی وا سارا لې ور کړی سارا رضی الله عنها د مخزې هي هغه بیا دله نو د پینو کو تل نو هاجر هاجرا رضی الله عنها عذوې اسماعیل عليه السلام د غېغ معصوم دا دواړه د الله په حکم روان کړو ویزا د جبرز او سوا چرته اوسم مسو راځره اپسي جبريل امين ته مخکيو چرته چې به وبلېدل اباږي به لیدل لی شينګه به لیده جبريل دا وېدا زه دې وینم مخکې دا چې مکې ته راورساو دا, چی مکی رو دا آغا شام نه مکې ته راورس نو دا مکې بیت الله نو وا جوړا زکا آغا روانه شو و توفان نوح کې خورو که بنیادونم پڑشیو سیلاب دا وجه او دارن دغل تا عبادی نوا آب او گیا نوا خوراکس که انتظام نو خلق نو سی حرادا سلور و تربو تا غرون دی و منز که پکیت دارادا دل تا و سا دغل تا و سا و نو سا دواگانی کری دی خار د امان که دویم و جنوب نی و بنیان نابدل اسنام ما او زمان دا اولادا میشه دا بود پرسته و شیر نبچ ساته رب زمان رب این نحن پا سبب د بی دا عبادت نغیر اللہ پا دا عبادت از زلل نگسیر من الناس کم راشیر دیر خلق نالا ماو زمان بچی تی ساته فمن تبیانی سوک جتابی داریو کی زمان فا این نومینی دی ده څوکې د شیخ نظان ځان بچی ساتي و مانا سانی چا چې نه فرمانیو ګرو شیر کې په فاینه کې بشکره تغفور رحیم په خلک مهرباني معفولې شي که توغو به شي او ربانه ز موږ رب ان به بشکره چې ما اسکانته ما وصل من ذریه باز اولاد خپل دیوادین پدا سی میدان او کند کې غیر زی ذره چې نه د فصل والا بنجر دا این د بیت کالمحرم استا ذکر ایزتمن پهخوا کې ایزتمن کور خواکې د الله خوا زمرره ب ې موالله دی د پاه چېدي په بندې د منځ الله ددينین پا بندې اوواچل افې د تم نه ن او ګر زی زونه د خلکوته لایم چې مییلان کوې دوی طرفته دلته را شي او د عمل کباچ چې ځکه دلتهڅوکو وارزو کوماريزه کوماله ورکه منا سمارات د میو نال الله د پارا یذکرون یشکرون چې شکر اوواجی دا دوه اکرې زکه کلی چې زو یو خزه د غلطه پرېخول نو رسول نو جبرئیل امین ته یو سکو ویدا شو کچو سیتزا مزید د پرې دا ډېر ګران خبره وا په میدان پرېخول سل چابادی نشتا خلق نشتا د خوراک سکا انتظام تنظیم بس چې خوراکس کاکس لوگونتے و تکی خو بیزت یا نو ابراہیم علیہ السلام تیروان شو <تصفح> نو حاجر ورته ایلا من تکیلونا یا ابراہیم لے سفیہا ماون ولا ذرن ان ولا انیس اے ابراہیما منچا تا پریدے دل تخنو بشتا نفسل او نس انسان او دوست شتا بشار میدانا سیراکی دی پری خوب ابراهيم عليه السلام جواب نه ورکي مخم نراړي روان ديته ځکه کا مخ راړي نو برداشت نشي کولې خزا وبچه پرې خې داز او الله حکم دي مخ نراړي په دویم زلي وته وي ابراهيم عليه السلام بیا جواب نه ورکي په دریم ځل چې میلا من تکلو نا اې ابراهيم لیسفی امان وعلى زرون ولا نیس نو ام دا پیغمبر خزا وبوښ نووی بی اللہ امرکا بے حازا اللہ دا وی آو ابراہیم علیہ السلام وی آو خوابتے اللہ دا تبیلی نو بیا دلتا مونگ با اللہ زائین کی وی اللہ امرنی بے حازا نعم اللہ امرنی بے حازا نا حاجر وی ایزن لا یزیعن اللہ حلاب هم چرمون زاینه کی بیا زنو چه اللوی ابراهیم علیه السلام روان شد دا ابراهیم علیه السلام دادا دو آگانه چکمی کری دی دادا دو موقی دی دوا یو مقاقوا چکل دلتا بچه او خزپریخی اجودا مقاوا بیا با دی بار بار تراتا نو گوره بقرکی وی علت دی مکی تسوی حازا بلدن الفلام نشت او دلتا سوئی حاز البلد نو آلتا چوئی دا اغا وقته چه کلا لادا شعر میدان او کم زیکی چه البلد وئی نو دلتا بیا سابادی شوئی دا روستو زمانه نو زکا دلتا زکا د اند بیتک المحرم بیا بیت جوڑ شوئی خواه ربنا زمونور به ان ک شت چې طالله مو پوږې ماوخفی پاغسبانې چې مونګې پټو و معولې نو چې خکاره کوو پټي خکارې و ما وما یخخواانه دی پټل الله په اللهانې منش فلې زمږ کې ولا في سامانه بر آسمان کې الله حملمدل تعریفونه د خدای ته او شکرونه الله الریال الذی هغه الله وهبلی چرا کړه د ما د علل کبری بګډا والی کی اسماعیل او یسحاق اسماعیل بچو یسحاق بچې علی مسالم ان ربی به شکما زما لسمی او دعا قبولون کی دعا غانو دے ربا رب زما رب ای جعلنی ما پابن لري او میګر زما نه پابن می لري د خدای خو پابن میں لري موقیمه صلاه ته پابندی که اون که دمانزه و من زوریتی و زمان دا ولادم همیشه پابند لری ربن ازمون ربا تقبل دوا قبوله که دوا زمون ربن اغفیر الله ربمه بخنو که مون تا ولی اماتا ولی والده یو زمان مورو پلار تا ولی المومنین و مومنانو تایو محقومو لحساب کل چه به قائمی گی کی ساب کامت پارز را تا بخنو که خوی براییم علیہ السلام خیلی خبر شو چه پلار پا شرک مد دین و بیایی دی سوره توبه تو کې برات کړی والله تا س الله غمان م کوو په الله باې غاافل نه دا دانا خبرو اوما دغسه یالو ظواالمونونه چې کو ظالمان ان نه ب ش کوي خیررو روو کوي الله دو لره یو من او ورې تش خصوفی لا بهانه الله غیرستته دورو کوي می با وررکي تش خصووف لا به چې بوټي بروتېوي پهدي کېسترګې د ټېر غم د بوجین ستر کې دا چې خلوغی او بوټې رو جی. م نه منډې وښون کې به میدان د محشر مقنی روزم اوچت بیننیولړ خپل سرونه سر ځکه غاړی ته به ځیرونه پراتيله یاارت دو نهبر را ګرزی دوی تهطر فون ددي نه نظرونه سر اوچتنی ولووا چې وا د تومه اوزونه به هوا. حالی ودا قلنا اقل ويمکار نه کید ډیر حیبت او سخت تکلیف دیږي روان زيره ناس نو يرو خلک يمه دا ورځنه ياتيم الاذاب چرابه شي دي تا عذاب فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيْبَذَالِمًا رَبَّنَا إِذْ مَغْرَبَ آخِرَنَا مُرْسِلُكَ إِلَيْنَا قَوِيٌّ قَرِيبٌ درنيټه معلومي پورې نو چې دعوته کا چې قبول کوستا دعوت توحید ومنو دنیا تمولهږي پنه تابير رسول او تابيدارینګ کو دان بیاو جواب به مېروشي اولم تکونا قسم تم من قبلوا ای تاسو اس نو نخهل مخکیسه چې مالکونه وی تاسو لرمین زوال من زوال ختمه زوال تاسو غوی ختمه ای دل نشته بس ټول عمر په دنیا کې دا غد اوس قیامت رانه او سکنتموت او سوسیدل وی فی مساکی النذین او کورون دا کسانو کې ظلم او چې ظالمانو ظلمې کړې ونه فصوم بښپلو ځانونو امقینی کومونه چې تباشیو دی په کورونو کې و چې دلته و د غینم وتبینلکم ما ظاهر شیوه تاوسطه کیف ظاهر شیوه وتاوسطه کیف پانا بیم چې سم سره کړیو تبا میکنه ان مې برتغشتو و زاره بنا له کومل امثال او بیان کړی مونږ تاسو لپاره دی واقعیات امثال نه وره دل تواقیات زړه وو وقدم کرو یقینا به تدبیرونه کړیو ماکرو خپل تدبیرونه د حق پرسته خلاب دنیا کې هو ان الله الا سر مکروم سزا د تدبیر د دې دا دیره الله د او د دوی دا حق پرست و معاہدین و خلاب دونا غٹ غٹ تدبیرونا کڑیو مکروم اگر شیو دا دی تدبیرونا دونا غٹ غٹ لی تزول امن و الجیبال چی چڑکی دلوی دا دین و گرونا دانا غٹ منصوی دا حق پرست و خلاب کڑیوی چی پاگی سر غر جړه دا یا غر نا کنایا دا دا حق پرست نا لی تزول امن چجره قیده ده دینا الجبال غرون مزبوط مزبوط ده غرون پشان اگه مضبوط مضبوط حق پرست دا سی منصوبه جوڑو ده پلا تا سبان اللہ نگمان مکا و پا اللہ بانی مخلی خلاف کون که ده اخبال و عادی رسول و اخبال و رسولان و سر اللہ و عادی بسر تر سیین اللہ بشکال عزیز و زورور و زنتقام خواهون بدلی غستو دی دا بدل با اللہ کلالی و یوم پاورز بانی تو بدلو بد چه بدل بشیزمه که غیر الارض غیر دادیزمه که نا و سماوات و اسمانونمان بدلش و برزول اللہ الوای دلقاهار و مخامق بشیدوی اللہ تا چه یکی, یکی او ده زورور زادت و مخامقش و تر المجرمین تا با این مجرمان یا میزن پدا وراز مقررین چه ترلشه بی فلسپاد زنزیرونو که سرابیلو هم دادی قمیسون بمن قاتران دا گوگل وی گوگل گوګل یا رانسلو گوگل فېژن دا ماچي سټيل نه دا شي راو وسه ما ساله دا دی بس چور اخلي بس و تغشاو جو منار او پټي بده دي مخونو او او لمبي برازیل يزي الله دې بارے شي بدلور کلا نوم سينار نام سما کا سب چي شي کړی دي ان الله به شکل الله سريم له صاحب زرغسون کې دي صاحب دا هاذا بلاغ للناس بیا دعوته صورت او مساله توحيد چې خدا کتاب او دا, دا مسله خلقو ته راوړا سوي دا, دا تبلیغ دا هاذا بلاغ للناس دا یا دا مسله بلاغ للناس دا دا رسول مسله دا خلقو ته خلقو ته بیان کې پټو ما ولی انظروا بيو دې دا پاره چې ویرولی شي خلق په دې قران یا هاذا دا قران بلاغ للناس د تبلیغ کتاب له خلقو ته ولی اون ضروبی دیده پاره چه یرو لیشی پده ولی آلمو او پویشی دا خلق چه انماو وحیلاو واحده قرآن بیان که چه پده مسئله پویش چه حاجت رواده یکی او ولی از زکر و او نسیت قبول کی خواندان دا